Харлан ще ніколи не бачив старшого обчислювача Лабана Твісела таким розгніваним. Подейкували, що Твісел нездатний на будь-які вияви емоцій. Його називали бездушним стариганом, що, прижившись у вічності, навіть забув номер свого рідного сторіччя. Ходили чутки, нібито серце його атрофувалося ще в ранній юності, і він замінив його простим ручним комп'ютером. На зразок того, що він його завжди носив з собою в кишені штанів. Твісел ніколи не намагався спростувати цих чуток. Багато хто вважав, що він і сам у них вірить. І, мабуть, через те Харлан, зігнувшись під гнівним натиском старшого обчислювача, все-таки встиг якимось краєчком мозку здивуватися з того, що Твісел здатний так бурхливо виказувати свої почуття. Харлан навіть подумав, а чи не пошкодує потім старий, переконавшися, що його комп'ютерне серце насправді виявилося елементарним людським органом із м'язів та клапанів, жалюгідним клубком емоцій. «О всемогутні часи!» – кричав Твісел скрипучим старечим голосом. «Чого це ти хлопче тут розкомандувався? Уявив себе на засіданні ради? Надумав мене вчити, замість того, щоб виконувати мої накази? З яких пір ти став розпоряджатися рухом капсул у цьому секторі? «Може, всі ми повинні просити в тебе дозволу на поїздку?» Час від часу Твісел вимагав «Відповідай мені!» І, не дочекавшись відповіді, виливав на бідолашну Харланову голову чергову порцію уїдливих запитань з киплячого казана своїх емоцій. «Якщо ти ще хоч раз дозволиш собі подібне, я пошлю тебе ремонтувати каналізацію до кінця твоїх днів!» – пригрозив він на сам кінець. «Закарбуй це собі на носі!» Блідий від крайнього хвилювання, Харлан пробелькотів. Мені ніхто ніколи не казав, що учня Купера не можна брати в капсулу. Але це пояснення не пом'якшило гніву старшого обчислювача. Тобі ніхто ніколи не казав, щоб ти не споював його? Не казали тобі, щоб ти не стриг його наголо, не прохромлював шпагою? О, часе! А що ж тобі, хлопче, сказали робити з ним? Навчати його первісної історії? О, ти навчай! Інші речі хай тебе не обходять. Твісел шпурнув недопалок на підлогу і люто розтер його ногою, немов то було лице його заклятого ворога. Я хотів би тільки зауважити, насмілився вставити Харлан, що чимало сторіч існуючої реальності в багатьох аспектах схожі на деякі епохи первісної історії. Я мав лише намір узяти купера в цій епохи, звичайно, у суворій відповідності з просторово-часовими інструкціями. Це була одна з форм практичних занять. «Що? Послухай, телепню, може ти хоч зарідка питатимеш у мене дозволу? Я забороняю подібні подорожі. Навчай його тільки первісної історії. Ніяких практичних занять, ніяких лабораторних експериментів. Не зоглянися, як почнеш змінювати реальність, аби лишень показати йому, як це робиться». Сухим язиком Харлан облизав пересохлі губи, ображено пробурмотів вибачення і, зрештою, великодушно був відпущений. Одначе минув не один тиждень, перш ніж загоїлась його душевна рана.